Carmen Silva, uimitoarea regina Elisabeta a României, de Gabriel Badea Păun. Caseta 6, fața A. În jurnalul său, regina Victoria avea să scrie chiar în seara când sosise Elisabeta că a fost, citez, încântată să o revadă pe regina, căci ultima dată se întâlniseră în 1862. Își păstrase zâmbetul fermecător și ochii strălucitori, dar părul aproape alb era scurt. Am întâlnit-o și pe una dintre doamnele sale de onoare. Domnișoara Elena Văcărescu este o tânără strălucitoare, cu trăsături orientale și a poetă. Am luat deja dejunul cu Bertie, Alex, Eddie și Victoria. Apoi a venit în iatacul meu și am vorbit puțin. Este spirituală și plină de farmec. Mi-a povestit în cele mai mici amănunte șederea în țara galilor. Era foarte entuziasmată. Regina vorbește englezește fără niciun pic de accent. A fascinat pe toată lumea. Am încheiat citatul. A doua zi, Victoria a continuat. Citez. Eram cu regina la Birkdale. După ce ai, Elisabeta ne-a recitat niște frumoase sonete scrise chiar de ea. Când ne-am întors, era aproape întuneric. Am vorbit mult pe drumul spre casă. Am sesizat o oarecare resemnare în glasul ei, dar și mult curaj când mi-a vorbit despre nenorocirile ei. În schimb, nu mi-a pomenit nimic despre fetița sa. Această plimbare a fost urmată de o cină fastuoasă, la care Elisabeta a vorbit cu ardoare obișnuită. Dar, lucru bizar, de îndată ce s-a ajuns la conversații de ordin general, s-a cufundat în tăcere. fără îndoială că își pregătea efectele spectaculoase pentru mai târziu, pentru lectura uneia dintre creațiile sale. Temându-se fără îndoială de această perspectivă, principele de Wales deja plecase din castel. Amintindu-și probabil de nobilul rol de câine ce îi vorbea stăpânului, și pe care fusese nevoit cu un an înainte să și l însușească. Citez. După cină notează Regina Victoria în jurnal am trecut în salon, unde în prezența suitelor noastre reunite, Regina Elisabeta ne-a citit una dintre piesele sale, o tragedie cu subiect grecesc. Am încheiat citatul. Carmen Silva a derulat un papirus pus în valoare de lumină. Avea grijă să citească mereu cu multă elocință. Victoria asculta atent și cu seriozitate. Poezia pe care nu o înțelegea decât foarte puțin, o cucerea poate prin ritmicitatea rimelor, ce păreau ca un tors de pisică. Citez. La sfârșitul lecturii povestea Robert Sheffer, victoriei, i s ochii. Totul era în nota sentimentală care le emoționa pe femeile generației sale. Sau poate se gândea că dacă politica n-ar fi avut un cuvânt atât de greu de spus, Carmen Silva i-ar fi putut fi noră. Am încheiat citatul. Plecarea oficială era prevăzută pentru a doua zi dimineața după micul dejun. Robert Sheffer a descris-o astfel. Citez. Deja despărțirea oficială se făcuse în apartamentele particulare și regina României, aflată în caleașcă, saluta cu un zâmbet emoționat. Când în Praga a apărut total neprevăzut și contrar tuturor regulilor etichetei, puțin tremurând și cu lacrimi în ochi, regina Victoria... Grăbindu-se spre treapta trăsurii, ea o sărută pentru ultima dată cu un gest matern pe Elisabeta, care o cucerise sufletește. Încheia citatul. După amiază, regina și suita s-au ajuns la Edinburgh, pe care l-au vizitat fără nici cel mai mic răgaz, de la 5 la 10 seara. A doua zi, regina a asistat la slujba religioasă din catedrală, dar era prea obosită așa încât a mai și adormit. Din când în când, domnișoara Văcărescu încerca să o trezească, dar fără prea mare succes. Când s-a terminat și ultimul când s-a ridicat somnolentă, ezitantă și piciorul i-a alunecat pe prima treaptă, cu tot sprijinul acordat imediat ajungând să se izbească totuși cu fruntea de podea. Toată asistența a fost profund impresionată, dar ea, foarte amuzată, a știut să trateze cu umor această întâmplare. Cum drumul înapoi la Londra trecea prin Hollywood, Elisabeta a petrecut-o după amiază întreagă în casa lui Walter Scott, întreținându-se cu urma și scriitorului. Înainte să părăsească Anglia, și-a mai îngăduit două zile de libertate în compania unei prietene din copilărie, baroana de Banson, și i-a poftit la hotel pe marea tragediană Ellen Terry și pe celebrul actor Irving, spre a le propune rolurile refuzate de Sarah Bernard. Încă de la ora prânzului, toată lumea se adunase în salon și aștepta întoarcerea reginei, care ieșise diz de dimineață. Începuseră chiar să se îngrijoreze, dar către ora șase a sosit, scuzându-se că nu și-a dat seama cum a trecut timpul căci fusese la maestrul Alma Tadema, pe care îl admirase o zi întreagă cum lucrează. Ultima după amiază la Londra, regina a petrecut-o cu Alma Strattel și cu Max Muller la Friedrich Watts, pe care l-a încântat prin spiritul său, considerând-o pe regina asemeni celor visate de Ruskin, și comparând-o cu un un intelectual. Notă Alma Strattle, 1853-1939 a lucrat împreună cu Carmen Silva la traducerea în engleză a unui volum de cântece populare românești, culese de Elena Văcărescu, The Bard of Dumbovita, Harper and Company Londra, 1891 Ea a cunoscut-o pe Carmen Silva după succesul cărții Spanish and Italian Folk Songs, 1887 Ilustrată de bunul său prieten, John Singer Sargent, care i-a făcut și un foarte frumos portret. Încheiată nota. A vrut să-i facă portretul, dar din lipsă de timp au discutat despre un tablou al lui Watts, la care acesta tocmai lucra, Sick Transit, aflat în prezent la muzeul Tate din Londra. Această operă pare să că i-a fost inspirată artistului de cuvintele, citez, am cheltuit ceea ce am avut, am pierdut ceea ce am pus deoparte. Dar ceea ce am dăruit încă mai am, am încheiat citatul, și de mormântul lui Cavania, sculptat de François Rude, la 1847 din cimitirul Montmartre din Paris. Regina aproape că a trebuit smulsă de lângă artist ca să nu piardă trenul de întoarcere. De la Londra, Elisabeta s-a întors la Zeggenhaus, apoi a plecat la Zig ca să-l reprezinte pe regele Carol la ceremonia de inaugurare a monumentului tatălui său. 16. Cazul Văcărescu Iubirea care este atât de puternică încât poate nărui orice piedici ori lanțuri se termină adesea cu un căscat de plictiseală. Citez, România, îmi dau bine seama, este un standard ce are în mijloc Roma și multe raze împrejur. Am încheiat citatul, murmurase Victor Hugo atunci când bătrân avea să o cunoască pe Elena Văcărescu, venită să-i prezinte un poem din prima sa carte, Sean auror” deja distins de Academia Franceză. Poetul a fost sedus de precocitate, acestei tinere de 16 ani și prin intermediul unui apropiat al familiei Văcărescu, Lecom de Lille a invitat-o să-l mai viziteze. Debutul promițător al copilului minune a suscitat lungi articole în ziarele românești, ceea ce a atras atenția reginei Elisabeta. Elena Văcărescu se născuse într-o familie de boieri valahi, care deveniseră renumiți în politică și litere de-a lungul secolelor al XVII-lea și al XVIII-lea. La sfârșitul secolului al XIX-lea, acești mari moșieri, aproape ruinați, se străduiau încă să-și țină rangul în înalta societate românească, fără să reușească de fiecare dată. Tatăl Elenei, Ion Văcărescu, diplomat de carieră, era mai degrabă cunoscut în societatea bucureșteană pentru aventurile și încurcăturile sale conjugale, decât pentru meritele diplomatice. Mama ei, Eufrosina Fălcoianu, era celebră pentru snobismul ei. Cuplul mai avea o fică, Zoe, ștearsă și deloc frumoasă. Clanul mai număra și câteva mătuși împătimite ale jocurilor de cărți și un unghi, Mihai, care scria sub pseudonimul Claimur, cronici mondene într-un ziar în limba franceză. L'independence rumeni. Anturajul reginei devenise atât de apatic, încât spiritul Elenei a fost repede remarcat și în 1888 a primit propunerea de a deveni domnișoară de onoare. Împinsă de mama ei, Elena a acceptat. Iată ce portret îi făcea la 26 octombrie 1891 Sally Prydom, citez. Era mărunțică, brunetă, cu ochii fin, pe jumătate închiși, cu gura bine conturată, fața puțin rotundă, un pic răsuță un aer mai degrabă inteligent decât Andru și nici urmă de senzualitate în expresia ei. Am încheiat citatul. Elisabeta, în veșnicul ei Elan, de maternitate generalizată, a considerat-o foarte repede drept fiica sa, dacă nu de sânge, măcar de minte și de suflet. Apoi i-a dat și un nume de alint, micuța mea, în vreme ce Elena se adresa reginei spre consternarea generală a curții prin regina mea. În doar doi ani, tânăra Elena a câștigat încrederea absolută a Elisabetei, propunându-i chiar să participe la ședințele sale secrete de spiritism. Se propoate ca Elena Bibescu, foarte bună prietenă cu Julieta Adam, să fi fost cea care a inițiat-o în acest domeniu pe regină. Aceste experiențe se petreceau de fiecare dată în budoarul Elisabetei, în mare secret și cât mai departe de urechile regelui și ale spionilor săi. Încă de la primele ei participări, Elena Văcărescu a demonstrat că este un adevărat talent în învârtirea măsuței. Cădea ușor într-un somn magnetic și, odată intrată în această stare, nu se mai oprea din vorbit. În întâlnirile între patru ochi cu regina, sufletul micuței Maria se întrupa în ea, astfel având loc lungi conversații filozofice de dincolo de mormânt cu mama sa. Asta ar putea să explice ascendentul Elenei asupra Elisabetei, care era de principiul să creadă ceea ce îi se spune până nu i s-a demonstrat contrariul. Dar nu erau numai spirite, suflete ale morților, ci și întrupări alegorice ca tortura, clarvăzătorul, aventurierul, amorul, fulgerătorul, care pretindeau a nu fi suflete fără trup, ci forțe ale naturii, spirite înaripate, ce se supuneau unei legi superioare a apărut odată chiar și spiritul poetului grec Neos, care a recitat o poezie stranie de o tristețe strălucitoare, lipsită de orice urmă pământească. În extraordinarele transe ale Elenei, poezia se amesteca adesea cu prezicerile politice și sentimentale. Acum ne este ușor să le reconstituim, căci regina cu Evlavie a consemnat toate aceste experiențe supranaturale în voluminosul ei jurnal, de peste 300 de pagini, păstrat în prezent la Arhivele Naționale din București. Carmen Silva a vrut chiar să scoată și o carte folosindu-se de acest jurnal. Titlul era Cartea Sufletului, dar manuscrisul a fost parțial distrus din ordinul regelui Carol. În timpul uneia dintre aceste ședințe de spiritism, domnișoara Văcărescu, prin vocea spiritului fostului rege al Portugaliei și unghi prin alianța principelui Ferdinand, Don Luis, a afirmat că principele ar fi îndrăgosti de ea. Auzind aceasta, regina a fost nu numai stupefiată, dar chiar consternată. Ea nu observase nimic la Ferdinand, în afară de faptul că era destul de apropiat de Elena. Insistența spiritelor ce grăiau prin glasul Elenei o făcură pe Elisabeta să observe că tânărul principe ascultă cu mare pioșenie lecturile acesteia, în prezența domnișoarelor de onoare, obiceiul devenind semnul unei pasiuni pe care ea o ignorase. Principele Ferdinand, căruia familia îi spunea Nando, tocmai împlinise 23 de ani și până atunci trăise doar în Germania. Era înalt, subțire și imberb. Avea părul blond, ochi albaștri, era puțin stângaci în gesturi și vorbea tărăgănat, părând timid și negăsindu-și locul. Într-adevăr, situația sa nu era una foarte simplă, nu numai că trebuia să se familiarizeze cu noul anturaj, dar trebuia să-și manifeste profundele sentimente față de mătușa sa. De îndată ce regina a acceptat posibilitatea acestei iubiri între protejata sa și principele moștenitor, s-au ivit și primele obstacole. În delirurile sale de medium, domnișoara Văcărescu l-a numit ca principal dușman pe un oarecare Charles Bernadot, care nu era nimeni altul decât ducele de Westergothie, cel de al treilea fiu al regelui Suediei și Norvegiei, vor după mamă cu regina Angliei care se presupunea că și el o iubește pe Elena și care, în plus, era destinat să devină împăratul francezilor. Notă. Diplomatul Gheorghe Duca l-a întâlnit pe principe în anii 1940, când era la post la Stockholm și a adunat mai multe confidențe despre această poveste destul de nebuloasă. Încheiată nota. Căci, conform spiritelor Franța, care tocmai trecuse prin criza declanșată de generalul Boulanger, își aștepta salvatorul. În epocă exista chiar și o previziune conform cărea 3B vor domni în Franța, inițiala B de la Bernadotte, să fi fost oare destinată a fi a treia? Dintr-o dată se schițau două romane, două intrigi ce se înnodau prin intermediul spiritelor și în care doi pretendenți se băteau pentru tânăra poetă. În visurile sale, domnișoara Văcărescu se arăta atrasă de Charles Bernadot, pe care urma să-l ia de bărbat după moartea violentă a tânărului Ferdinand. Ea descria cu o mulțime de detalii venirea lor la putere, locuia la Paris, și acolo atrăgea între cartierul Saint-Germain, creându-i o imensă popularitate soțului său. Odată adormită, Elena chiar recita cuplete destul de picante pe care, prin puterile sale de medium, le putea citi de undeva din viitor. Dar bruschi zbucni războiul din Germania. Devenit între timp francez, capitanul Bernardot, impus de o facțiune puternică, urcă repede în grad. Aveau loc bătălii importante, dintre care cea mai mare se desfășura în jurul orașului Trev. Charles Bernadot se dovedea a fi un inegalabil strateg și deci triunfa. Întors la Paris, se năștea un nou imperiu. Charles domnea ca stăpân absolut și readucea Franței granițele din perioada carolingiană. Și după ce Elena Văcărescu era însă împărăteasă, sora sa Zoe, în urma unui fericit șir de întâmplări, se alegea cu titlul de regina Portugaliei. Printre transformările produse în celelalte state europene, România îngloba, împăcându-le totodată, toate celelalte popoare din Balcani, alegându-și drept capitală Constantinopolul. Numai că toate aceste preziceri n-aveau să dureze mai mult de vreo 10 ani, pentru că noul împărat al francezilor Charles Bernadotte era înjunghiat în zile de sărbătoare în aglomerația unui mare oraș, pavoazat anume pentru Augustul Vizitator. Evident că proiectul de unificare româno-bulgară făcut de regele Carol la 1885 după căderea lui Alexandru Battenberg, dar refuzat de acesta împotriva voinței reginei, o inspirase în mare măsură pe Elena Văcărescu atunci când crease această adevărată nebunie spiritistopolitică. Regina, cucerită de măreția viziunilor dragei sale Elena, i-a scris aproape zilnic vreme de mai multe luni nepotului său, povestindu-i în cuvinte mirobolante posibilul său viitor. Dar principele Carol al Suediei era mai degrabă îngrijorat de acest delir și arăta scrisorile de altfel confidențiale mamei sale, sora mamei Elisabetei. Notă. Scrisorile se găsesc în prezent la Arhivele Naționale din București, fondul reginei Elisabeta. Încheiată nota. Când pudica principesă Maria de Vita a primit copiile acestei corespondențe, i-a trimis fiicei sale o lungă și sumbră epistolă, împănată cu imbolduri pioase și admonestări severe. Citez, nu mai pleca urechi la vorbe înșelătoare. Am încheiat citatul. Numai că toate acestea n-au avut niciun efect, pentru că regina a aflat prin intermediul vocilor că mama ei se căsătorise în secret cu intendentul ei, baronul de Rogenbach pe care el îl detesta și despre care chiar credea că este tatăl fratelui său mai mic, Otto. Adversarul visului imperial era Don Luis, care făcuse dezvăluiri stupefiante în privința pasiunii lui Ferdinand. Când acesta s-a îmbolnăvit puțin, spiritele au crezut că, învins de patima sa nebunească, a încercat să se o trăvească. Adevărul e că se plictisea în palat, dar și în afara lui. Din timpul șederii la postdam, el nu păstrase decât amintirea agapelor militare, care la București nu puteau fi la fel. Într-adevăr, aventuri galante nu prea avusese, iar cum mințenia lui exagerată mira mai degrabă decât să placă. Don Luis devenise tot mai insistent și cerea negreșit reginei să intervină spre a-l influența pe Ferdinand. Era de fapt un joc spre a-l incita pe acest tânăr fără experiență să se hotărască odată. Aventura a fost una castă. Între timp, regina sărbătorea această bucurie prin poezii, numai că furtuna bătea la ușă. Logodna, în secret, a fost totuși anunțată la Peleș după Paștele din 1890. Conform lui Robert Șefer, căruia regina i s-a confesat, a fost foarte poetic. Citez. Obosită într-o dimineață, domnișoara Văcărescu s-a întins pe divanul dintr-un ungher și a țipit imediat. O clipă mai târziu ca din întâmplare, principele a deschis ușa. Regina i-a făcut semn. Ducându-și arătătorul la buze, astfel încât să nu tulbure din somn pe copila adormită. Ferdinand, foarte emoționat, s-a așezat lângă divan. De îndată, Elena, care dormea, a murmurat ușor. Nando, Nando, e blond, are ochii albaștri. Vină, Nando! Oare prietenii grăiau indiscreți? Aduseseră pe buzele fetei o mărturisire? Această chemare, irezistibilă, l-a convins pe Nando. El a îngenunchiat și a luat-o de mână. Nando, spuse iar Elena și se trezi. Iată-mă, spuse el, mă accepți, Deci nu v-am spuse ea mirată dar nu prea convingător. Și printre lacrimi se promiseră unul altuia. Am încheiat citatul. Trebuia însă dusă la bun sfârșit această căsătorie, ceea ce prezenta unele probleme. Ferdinand s-a scuzat că nu poate să-i mărturisească regelui iubirea înainte de a-i spune tatălui său. Familia Văcărescu trimisă la Roma, unde bătrânul tată al Elenei era numit ministru plenipotențiar, dădea semne de nerăbdare. Orgolioasa doamnă Văcărescu, asaltată de scrisorile fiicei sale, citez, a vrut chiar să fugă la Sinaia spre a-și îmbrățișa ginerele și de pe treptele tronului să-i inspecteze pe viitorii supuși ai fiicei sale. Am încheiat citatul. Trebuia calmată și îi se recomandă răbdare, discreție și prudență. Ferdinand trăgea de timp spre a-și asigura victoria spre a pregăti terenul și a îndepărta obstacolele. Numai că inerția lui nu era de bun augur. Și spre a determina să acționeze, Elena îl trata în fața celorlalți cu o familiaritate care surprindea. S-ar fi zis că regele a ghicit tot și doar închidea ochii. Fiind de fapt de acord, o excursie la câmpul lung în Carpați părea fi ocazia ideală spre a anunța evenimentul. În primul moment, regele nu s-a opus ci din potrivă, dar odată întors la București a început să ezite. Când i-a dat vestea prim-ministrului la scărcat Argiu, răspunsul acestuia a fost tăios și brutal. Citez. Nu se poate. Dacă vrea să se căsătorească într-adevăr cu ea, va rămâne un simplu particular. Am încheiat citatul. Notă. Scrisoarea lui Titu Maiorescu către dui în Firescu, Biblioteca Națională București. Încheiată nota. Refuzul lui Catargiu în privința acestei căsătorii nu provenea din vreo lege, ci din teama că vechile bătălii pentru tron între marile familii românești care domniseră cândva să nu reînceapă, distrugând astfel complet prestigiul noii dinastii și rațiunea pentru care ea a fost chemată la putere în 1866. Indiferent ce ar fi fost în următoarele 48 de ore după ce rostise, această căsătorie este imposibilă, împins de regină care îi lăuda meritele și calitățile tinerei și avantajul ca pe României să fie o româncă, nu o străină, regele a părut să cedeze, fie pentru că era aproape convins fie poate pentru că bunăstarea sa firească îl constrângea să o facă. A decis să-și acorde un răgaz în care spera să se ajungă la un rezultat al polemicilor ce ar putea să-i deschidă ochii și soției sale. Față de Elena s-a arătat binevoitoare, permițându-le chiar tinerilor să se vadă în particular. Dar polemicile aveau să izbucnească în gazetele românești mai vii, mai zgomotoase și mai vehemente ca niciodată. Nimeni nu prevăzuse una ca asta. Toată lumea o o critica deschis pe regină, analizând în amănunt viața și comportamentul mătușilor și unchilor viitoarei regine. Regele, pentru că nu se pronunțase categoric, a început să dea înapoi. Așa cum era de așteptat, de la Zygmaringen a asosit un refuz. Fata a fost înștiințată spre a imenaja susceptibilitățile că unicul motiv ar fi egalitatea în rang prin naștere indispensabilă în această situație. Foarte repede Elena a scos la iveală ilustre acte străvechi ce susțineau că văcăreștii proveneau din vechi duci din Făgăraș, din Transilvania. Dar cum aceste pergamente au fost cerute spre a fi analizate de către regele Carol, ele au rămas invizibile. Ziarele străine s-au revoltat și ele. La Viena, Berlin, Köln sau Frankfurt se vorbea cu multă rezervă despre această nefericită întâmplare. În schimb, lecau de Paris prin pana unui oarecare lepeletie avea să facă să se cutremure nobilele văduve și fetele bătrâne. Era considerată ca iminentă căderea dinastiei, declararea reginei ca fiind nebună și moartea din dragoste a protejatei sale. Elisabeta citea fără să comenteze. Un singur articol din partea ei a fost publicat prin intermediul contesei Diane de Bosac în Le Goulois, un roman în preajma unui tron scris de ilustrul ziarist parizian Arthur Mayer. Regina Victoria a Angliei s-a interesat și ea aproape de această poveste. Într-o scrisoare adresată fiicei sale celei mari Victoria de Germania, i-a nota, citez, o prietenă sosită de la București mi-a spus că domnișoara Văcărescu e foarte intrigantă și că o are pe Elisabeta la degetul mic. Numai că regina nu-și dă seama și îi păstrează aceeași prietenie exaltată. Eu consider că nu-i nici frumoasă, nici foarte rafinată și mă îndoiesc profund că Ferdinand ar putea fi îndrăgostit. Dar cum este foarte puțin izolat și nu are posibilitatea să cunoască alte doamne, a căzut sub influența Elisabetei. Nimeni nu vrea ca viitoarea regină să fie aleasă din rândurile familiilor românești. Am încheiat citatul. În întâlnirile lor între patru ochi, Carol a încercat să o convingă pe regină să renunțe de a mai susține această căsătorie. Machiavelic, el i-a cerut chiar să-l convingă pe prim-ministru în acest sens. Întâlnirea a fost un eșec. În plus, i s-a atras atenția că nu se cade ca fata și logotnicul său să trăiască sub același acoperiș. Nendoielnic că plecarea fetei ar fi fost considerată ca o ruptură, dar orgolioasă și sigură de sine, ea nici nu se gândea să plece. Din potrivă tulburată de toate aceste evenimente, Elena era cuprinsă de somnolență și de colici stomacale. Soluția a venit de la Zigmaringen. O telegramă l-a chemat pe principe acasă. Scena finală a fost una foarte teatrală. Cei doi îndrăgostiți în lacrimi ca și regina de altfel, după care a căzut cortina. 17. În exil Iertarea este aproape o formă de indiferență. Când iubești, nu iți sau iubirea și politica ucid prietenia. Atmosfera de la curte devenise insuportabilă. În ciuda legendarei sale energii, regina se simțea tot mai profund afectată de cele din jur. Izolată din pricina prieteniei față de Elena Văcărescu, nu se întâlnea decât cu o parte dintre prietenele sale românce, pe care le primise cândva în apartamentele sale. De altfel, acestea nu doreau să pomenească măcar de acest subiect arzător, neîndrăznind să-și manifeste dezaprobarea. Regele, din ce în ce mai irascibil, o bombarda cu întrebări și reproșuri. Printre remarcile sale se strecurau și vagi amenințări. Pe zi ce trecea creștea răceala față de ea și de Elena Văcărescu, mesele deveniseră lugubre. Era nevoie de o schimbare de atmosferă. Urmând sfatul secretarului ei, Robert Sheffer, Elisabeta a ales Veneția pentru că acolo era foarte plăcut în acea perioadă a anului. Nu erau turiști, deci nu s-ar fi scris prea mult despre ea care trebuia să aibă loc în iulie 1891, după sărbătorirea celor 25 de ani de domnie ai lui Carol. Pretextul a fost o boală a reginei pe care însă nimeni nu a precizat-o. Elisabeta s-a instalat la hotelul Danieli, însoțită de Elena Văcărescu și de sora sa, Zoe, de doctorul Romalo, de secretarul său și de adjutant, colonelul greceanu. Primele două săptămâni au fost foarte liniștite, deși exista acolo un spion dublu, care o puțin atmosfera pentru că trimitea atât regelui cât și ziarelor de scandal, rapoarte amănunțite asupra fiecarei mișcări a reginei. Dimineața o petrecea în compania Elenei, iar după amiaza vizitând monumentele orașului. Sosirea lui Pierre Loti pentru scurtă vreme la 14 august a fost prilej de mare bucurie pentru întreaga suită regală. Au urmat lungi plimbări cu gondola pe Gran Canale, sub clar de lună. Loti n-avea ochi decât pentru exilata. Într-adevăr, așa o numea pe Elisabeta într-una din nuvelele pe care le-a publicat la întoarcerea la Paris și în care i-a luat partea reginei persecutate exprimându-și poziția în favoarea Elenei Văcărescu. Citez. N-am văzut, n-am observat nimic pe unde treceam, căci gândul îmi era în altă parte. Am încheiat citatul. Veneția avea pentru el un rol secundar, ea devenise mai degrabă orașul lui Turner și nu cel al lui Canaletto. Vizita lui Loti, însă l-a gasă din nou pe rege, care îi interzise, iar cu fermitate soției sale, orice legătură cu acest scriitor. Îl considera de-a dreptul nepoliticos, mai ales fiindcă fusese nevoit să suporte una dintre glumele sale. Și în acest conflict era amestecată din nou Elena Văcărescu. După vizita sa la Sinaia în 1887, Academia Maghiară îl invitase pe Loti la Budapesta, numai că acesta refuzase categoric. Atunci s-a crezut că o făcuse pentru că se situa de partea României în conflictul care mocnea între cele două popoare. Un ziarist ungur, Sigismond de Just, s-a grăbit să publice un articol incendiar în care îl ataca pe scriitor deformând afirmațiile Elenei Văcărescu în privința vizitei lui Loti la sinea. Reconcilierea a luat forma unui purceluș mecanic care purta numele publicistului maghiar trimis domnișoarei Văcărescu de către regină, dar prosplasat din greșeala unui valet, sub șervetul de masă al regelui. El nu gusta deloc ceea ce putea părea o cât de mică dovadă de nerespectare a protocolului. Drept care s-a înfuria furia cumplit atunci când a despăturit cervetul și i-a sărit în față un animăluț îmbrăcat în mătăsuri și care țopăise pe masă, străbătând-o de la un capăt la altul.